Rasulullah hadirin Rasulullah Khabibah. Rasulullah, Khabibah. Rasulullah Pada usia 53 tahun beliau adalah berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladzi nakharu thaniyah 2 iz huma fil ghar Idh qala li shahibihi La tahzan inna Allah ma'ana Kalau kamu tak tolong Rasulullah, Allah dah tolong kepada dia Ketika orang-orang kafir mengusir kepada Nabi Muhammad SAW Dan dia berada di dalam gua bersama dengan sahibihi Dengan temannya Satu-satunya sahabat Nabi Yang disebutkan persahabatannya oleh Allah Sayyidina Abu Bakar Bakr Nasuddiq Idqala risahibihi ketika berkata kepada temannya semua sahabat nabi sahabat tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sahabat nabi satu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena kesetiaannya dengan baginda Rasulullah nak pergi hijrah dulu Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah izinkan aku berhijrah nak pergi berhijrah minta izin kepada Nabi kata Sayyidina Abu Bakar tunggu dulu kata baginda Rasulullah tunggu dulu beberapa kali datang minta izin kata baginda Rasulullah tunggu maka sayyidina Abu Bakar paham mungkin uh, harapan aku aku dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berhijrah maka itulah yang diharapkan oleh sayyidina Abu Bakar itulah yang didapat karena kesetiaan sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda dalam uh, perjuangannya membela kepara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham tuh sahabat yang uh, begitu telus dan juga kesetiaannya serta cintanya kepada Nabi yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana sahabat. Sahabat dalam tahap apa namanya levelnya adalah orang yang beriman kepada Rasulullah di masa hidupnya Rasulullah kemudian meninggal dalam melihat kepada Rasulullah dan juga meninggal dalam keadaan iman. Ini sahabat. Beriman kepada Rasulullah, di zamannya Rasulullah, melihat kepada Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan iman. Yang beriman kepada Rasulullah, di zaman Rasulullah, tak melihat kepada Rasulullah, bukan sahabat. Seperti Uwais Al-Karani. Beriman kepada Rasulullah, melihat Rasulullah, Meninggal dalam keadaan tidak beriman maka bukan uh, apa namanya bukan sahabat ee uh, uh, Ka'bul Ahbar Ka'bul Ahbar saya ingat saya Yahudi hidup di zaman Rasulullah tapi berimannya setelah wafatnya Rasulullah bukan sahabat mesti berimannya dalam keadaan Nabi hidup baru sahabat Faham dom Demikian juga orang yang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin bermimpi tengok kepada Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya Rasulullah, tak boleh jadi sahabat. Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak yang tengok di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam mimpi. Kalau tidak semua orang boleh jadi sahabat nanti. Faham dom? Maka dalam hal ini apa namanya yang paling mulia dan paling setia persahabatan yang kepada Rasulullah adalah Sidina Abu Bakar dan Siddiq Radiyallahu anhu wa arda aku tidak pernah ajar orang Semudah macam mana aku ajar Abu Bakar Kalau aku boleh jadikan Selain daripada Allah Khalil yang sentiasa bersama Dengan aku, aku jadikan Abu Bakar uh, Yang menjadi, uh, kata Sidina Ali Mengatakan uh, Orang ketika dalam peperangan Apa namanya, badar Orang menunjukkan keberanian masing-masing. Aku dapati tak ada orang yang seberani. Yusdina Abu Bakar. Dalam perjalanan Isra dan Hijrahnya. Kita semua sedia bagaimana beliau pusing kanan, pusing kiri. Untuk melindungi Rasulullah daripada sepai yang mungkin untuk menghunuskan panahnya untuk kepada Rasulullah. Beliau yang masuk dalam gua dulu. dibersihkan tempatnya. Ditutup lubang-lubang dalam gua yang mungkin ada binatang di situ. untuk Agar supaya tidak mengganggu kepada Rasulullah. Sampai ada lubang yang satu dipijak dengan kakinya yang di situ ada binatang sehingga mematuk berkali-kali kakinya tak apa kena tapi jangan kaki Nabi Muhammad SAW dengan jiwa seperti ini seperti sin Abu Bakar ini beliau menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi Rasulullah demikian kalau orang mahu meniru bahasa cinta seperti sin Abu Bakar terhadap Rasulullah juga akan terangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faheemdom. kekuatan kecintaan سيدنا Abu Bakar Siddiq mengalahkan kecintaan سيدنا Umar Ibnu Khattab. Ketika Nabi wafat, سيدنا Abu Bakar datang dan membuka apa namanya? penutup uh, wajah uh, Nabi SAW, kemudian dicium oleh سيدنا Abu Bakar dan mengatakan "Tibtahayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Engkau sungguh baik, wangi, indah. Dalam keadaan kau hidup dan juga setelah engkau wafat. Orang itu kalau ditinggalkan oleh orang yang amat disayangi. Pelbagai macam reaksi akan timbul. Lebih-lebih lagi kalau orang itu memang sudah menempati di hatinya. Tapi yang kuat adalah orang yang dapat mengawal perasaannya. Syedina Omar mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati aku akan penggal kepalanya. Tak ada orang hendak berani yang bercakap Nabi meninggal dunia di hadapan Saidina Abdul Khattab. Saidina Abu Bakar yang menenangkan Saidina Umar. Saidina Umar apa namanya? masih dengan apa namanya? dengan suara yang lantang dan mengancam kepada siapa mengatakan Nabi Muhammad mati aku akan penggal kepalanya. Bising sedang hendak membakar kemudian tanpa menghiraukan apa yang reaksi zina Umar bin Khattab kemudian membawa firman Allah Subhanahu wa taala apa inmat au qutila inqalabtum ala anqabikum adakah kalau Rasulullah itu meninggal dunia atau dibunuh kamu berpaling daripada ajarannya baru tenang zina Umar bin Khattab wallahi seakan-akan baru aku baru dengar ayat itu Padahal dibaca sudah berkali-kali oleh Syaikh Abu Bakar. Sebab apa? Waktu itu tidak dapat mengawal perasaannya. Sebab apa? Terlalu cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Syaikh Abu Bakar yang cintanya melebihi Syaikh Umar, dapat mengawal perasaan. Tidak eh, apa namanya reaksinya itu dapat terkawal, dapat dikontrol. Hanya kecintaan yang sejati. Mangkanya Abu Muhammad dan Nabi Muhammad katmat. Siapa orang yang nak sembah kepada Muhammad sebenarnya Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi yang sembah Tuhannya Muhammad maka Tuhan Muhammad adalah Hayun Layamut yang maha hidup dan tidak akan mati. Rahem <tuh> Tom, kuat. Dipunya kecintaan kepada baki Rasulullah Kata seahli se sirah ketika men menceritakan. Keadaan Ustaz Abu Bakar ketika menghampiri Rasulullah SAW mencium di keningnya dikatakan kalau aku dapat mencium macam bau apa namanya bau macam bau hangus. Ya ini bau hangus itu bukan bukan tak baik maksud bukan ya uh, perasaan luka hati terbakarnya hati Ustaz Abu Bakar karena berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya ini sakit betul tapi dapat mengawal ini yang kuat. Faham dom, beliau lah Handy, dipilih oleh Baginda Rasulullah untuk mengimamkan ketika Nabi sallallahu wasallam berada dalam keadaan sakit. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah yang kita nak ambil belajar daripada mereka para sahabat khususnya سيدنا Abu Bakar Siddiq membela perjuangan Rasulullah sallallahu wasallam. Hadza billahi tawfiq. Barak